Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin wa la undwana illa 'alal al zalimin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wala wa wa wa wa yang saya kasihi saudara-saudara saudari-saudari uh, sidang penonton yang dirahmati Allah termasuk dalam studio ini daripada uh, kuis daripada masjid khairiah uh, taman seri, uh, seri gombak seterusnya sahabat-sahabat daripada mungkin UIE dan lain-lain lagi alhamdulillah Marilah sama-sama kita rafakkan syukur pada Allah Kerana dengan lempah kurnianya dapat kita Berinteraksi, berbincang dalam Rancangan cinta ilmu Yang sentiasa dikumandangkan dan disiarkan pada hari Sabtu, hari Ahad Dan sebelum daripada itu hari Khamis dan Jumaat Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua Dan dalam ...ilmu tasawuf ini mungkin ramai yang akan bertanya. Berkenaan dengan persoalan yang kita bincang ini memang berat. Saya tak nafikan, kadang-kadang itu bahasa yang digunakan terlalu tinggi. Dan kitab hikam ni merupakan satu cetusan ilham Rabbani daripada Ibn Attaillahi Sakandari. Jadi... Keperluan kepada Futuh Al-Arifin adalah amat penting. Untuk itu, saya syorkan kalau boleh bukan sekadar kita dengar tapi kita miliki buku dan kita baca beberapa kali. Kerana dengan cara macam itu kita akan dapat faham, kita pergi belajar bertalaki dengan tuan-tuan guru, masyair, sudah pasti kita akan dapat menatijahkan kefahaman yang baik insya Allah. Sedang penonton yang dirahmati Allah, pada hari ini kita bincang hikmah yang keempat, maka surat 34 daripada kitab Hikam Ibn Atayl-Lahi Sakandari. Uh, pengarang Rahimahullah menyebut, Arih nafsaka minat tadbir, fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Rehakkanlah dirimu daripada tadbir, yakni urusan ini, justru apa-apa yang telah dilakukan oleh orang lain, sama ada perkara duniawi atau khrawi, maka janganlah engkau melakukannya bagi dirimu. Satu kalimah yang kita tengok daripada kenyataan ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa pengarang cuba menggunakan kalimah arih. Arih ini merupakan fe'amah, arahang. Rehatkan diri kamu. Apa makna rehat? Rehat diri kita ni dengan makna kita jangan bila kita fikir sesuatu jadi kita jadi letih. Jadi banyak benda yang kadang-kadang kita tak kesampaian kerana fikir akhirnya boleh membawa kepada putus asa, tidak terima qada qadar, kurang reda dan sebagainya. Kita kena rehatkan diri kita. ...daripada duk fikir masalah tadbir yang berlanjutan dan pelbagai. Macam mana? Apabila kita buat sesuatu, kita jangan dalam masa kita buat tersebut duk fikir-fikir macam mana, macam mana, macam mana... ...ini boleh jadi membawa kepada ketidakpuasan dan kita kurang mendapat redha... ...ataupun nak menjadi redha dengan keputusan yang telah ditakdirkan Tuhan kenapa? Kerana kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang apa yang kita usahakan, banyak yang kita tak dapat. Apa yang kita harapkan, banyak yang kita tak dapat. Sebab itu kita tanya sahabat, kawan-kawan, awak ni jadi apa? Jadi askar kata dia. dulu dulu saya nak jadi cikgu, tapi entah macam mana jadi askar tadi. Yang ni pula jadi apa? Saya nak jadi askar, tapi sekarang sekarang jadi guru. Kenapa? Sebab dada saya tak besar jadi tak boleh jadi askar umpamanya. Artinya apa yang kita nak kadang-kadang tak dapat. Jadi kalau kita dapat merehatkan diri kita macam itu, hati kita jadi senang. Sebab apa yang telah kita jalankan atas muka bumi ini berdasarkan kepada ketentuan Tuhan. Wa kullun muyasarun lima kuliqalah kata Nabi Sallam. Setiap manusia dimudahkan mengikut apa yang dia diciptakan. Ini satu hal. Kadang-kadang orang ini diciptakan mungkin untuk nak jadi sebagai petani atau pelayang atau mungkin sebab nelayang atau mungkin kepada yang lain lagi. Jadi semuanya ini tak lain tak bukan bila kita tengok sudah pasti merupakan takdir ilahi yang selepas daripada kita usaha, kita rehatkan keputusan itu, kita serah kepada Allah. Hikmah ini ditutup dengan satu kalimah yang cukup menarik. Apa hikmah ini tutup? Hikmah ini menyatakan fama qama ghayruka la takum li nafsika. Apa yang orang lain boleh buat Tak semestinya kamu dapat buat Contohnya Selalu kita tengok Kadang-kadang kita masuk Dalam apa benda lah Saya ambil beberapa contoh Contoh yang pertama kita kata masjid Di masjid ada imam Ada bilal Setengah masjid pula ada pengurus Ada macam-macam jawatan Bila kita tengok imam Dia melaksanakan tugas baik Bilal dia laksanakan tugas baik Kita tengok masing-masing Dia laksanakan tugas dengan baik Kita kata saya kalau jadi imam Orang akan tengok macam mana saya jadi imam Kalau saya jadi Bilal hmm, Mesti dah saya akan buat begini-begini Sedangkan kawan tu buat ok dah Walaupun kita rasa kita nak buat perkara tersebut Kadang-kadang apabila kita buat Kita tak dapat sebab telah dia, dia betul-betul okey dah. Apa yang kita buat ni mungkin akan jadi banyak masalah dan sebagainya. Sebab itulah Nabi SAW dalam masalah pemerintahan. Nabi cakap kepada Abu Zah. Abu Zah ni duk kata, Ya Allah, orang lain duk engkau bagi. Sekarang bagi ke saya satu. Nabi SAW menyatakan, Ya Abadzar, la kas'alil imarah. Jangan kamu minta, wahai Abu Zah, jangan kamu minta kuasa. Kenapa kerana kalau kamu minta wukil ta'ila nafsi kamu akan diwakilkan kepada diri kamu tapi kalau kamu tak minta unta 'alaiha kamu akan ditolong jadi di situ nampak beza kemudian dikatakan bahawa innaha lanadama yaumil qiyamah ia merupakan kerugian kesesalan pada hari akhirat kelak jadinya daripada kenyataan seperti ini jelas menunjukkan pada kita ada orang lain boleh buat bila kita nak ambil capur tangan nak min, tak jadi, rosak jadi hati kita pun susah yang ni tak sampai, yang ni tak sampai orang pula dok kata macam-macam yang ini menyebabkan kita akan jadi lemah semangat tuan-tuan tengok semalam kita telah bincang sebahagian daripada kisah Umar Ibn Abdul Aziz macam mana 2 tahun 5 bulan pemerintahannya kerana dia tak minta, kemudian apabila dia dapat menjadi sebagai seorang khalifah Islam, tuan-tuan tengok apa kesannya. Kesannya, dia telah membuat satu tajdi pembaharuan yang luar biasa yang disebut sebagai mujadid pada kurung yang pertama. Jadinya, bila kita tengok macam ini, kita akan faham. Bagaimana Umar Ibn Abdul Aziz Melaksanakan tugas tersebut Dia tak minta apa-apa Tapi dia berjaya dengan cemerlang Jadinya dalam hikmah seperti ini Nak ajar pada kita bahawa Kita sepatutnya berfikiran Secara positif Berfikiran ke depan Satu-satu amanah Yang telah ditetapkan dan dikurniakan Allah kepada kita Paling utamanya kita melaksanakan Dengan sebaiknya Bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana atah lidah seorang putri kepada seorang nabi untuk menjadikan nabi Musa sebagai pekerjanya inna khaira manista jarta alqawiyul amin sesungguhnya sebaik-baik orang yang kamu nak beri upah kepadanya ialah orang yang kuat dan juga orang yang amanah kuat capu amanah ni dalam bahasa yang digunakan ialah sebagai Profesional. Orang yang seperti itu Jadi bila ada sifat macam ini Sudah pasti Apa yang dia buat Dia akan dapat melaksanakan Dan melansaikan dengan baik Ramai orang cakap Kalau kita buat kerja Kita mesti kena buat kerja Dalam keadaan menguruskan masa dengan baik Tapi sebenarnya bukan setakat itu Sejarah kegemilangan umat Bukan masa yang baik Bukan sekadar on time Tapi before time Dia boleh buat dalam masa yang pendek, menyelesaikan banyak. Bukan makna gopoh, tapi maknanya kehebatan dalam mengurus atur, tadbir, masa dan sebagainya. Kemudian dalam hikmah ini juga, mengajar kepada kita bahawa dalam bab tadbir ini, kita bukan bergantung kepada tadbir semata-mata. Bahkan kita bergantung kepada yang meluluskannya, yakni Allah. Kita rancang, tapi Allah sebaik-baik perancangan. Wa makaru wa makarullah Wallahu khairul makirin Mereka merancang Allah juga merancang Allah adalah sebaik-baik perancang Jadi bila Allah sebaik-baik perancang Kita cuba buat Kita buat dan kita tahu Duduk jatuh perkara sebenarnya adalah Iznullah Izin Allah Sebab itu kalau kita tengok dalam Nas Al-Quran Sebagai contoh Orang tu pergi perang Fisabilillah apa kata Allah kepada Nabi? Wa ma ramaita, walakin Allah rama. Tidak kamu melempar, tak kala kamu melempar, kecuali Allah lah yang melempar. Tidak kamu panah Ketika mana kamu banah, melainkan Allah yang mengena sasarangnya. Jadinya, kita mengambil hukum asbab. Tapi, musabibnya Allah Rab'al Alamin. Bila kita mengambil hukum asbab, kita telah mengikut sunnatullah dan fitrah yang Allah jadikan. Saat yang sama, kita selah pada Allah. Sebab kalau kita tengok, kenapa kita nak mengaku bahawa itu amalan kita? Sedangkan kita ni tak ada kekuatan. Tidak ada daya, tidak ada kekuasaan, kekuatan kecuali dengan Allah yang bersifat maha tinggi lagi maha agung Upaya kita ni, siapa yang menggerakkan dalam tubuh kita darah Darah kita hemoglobinnya, darahnya berjalan, mengalir ini ni sehingga memberi tenaga pada kita Siapa beri? Allah Siapa yang menyebabkan kita mampu berdiri? Siapa? Allah jadi bila Allah, artinya kita mengambil asbab yang sedikit Tapi musabib kelulusannya daripada Allah Ada tak kita tengok kawan-kawan kita study Belajar dekat Napa Rasa Tiba-tiba dapat 2.0 Dan cuba di up oleh cikgu Rasanya 1.8, 1.9 Dululah Targetnya 4 flat Targetnya hebat tapi tak dapat Dia usaha dah Kenapa? Kerana itulah yang dikatakan bahawa kita hanya usaha tapi yang meluluskannya adalah Allah Rabba Alami. Kita wajib, kita sewajarnya, kita semestinya berusaha. Tetapi akhir sekali keputusannya daripada Allah Rabb'al al Alamin Kalau macam itu, maka hikmah ini akan menjadi kita tenang Kita tengok kadang-kadang hak -kadang ni berjaya, hak ni tak berjaya Siapa yang beri? Allah Tapi bukan makna alasan untuk kita tidak berjaya Tapi alasan sebenarnya sebagai satu penguat untuk kita berjaya Dalam menempuh ranjau kehidupan Dan kita sentiasa merasa redha dengan keputusan daripada Allah Selepas usaha dengan sungguh-sungguh Insya-Allah kita berehat seketika dan kita akan bertemu selepas daripada ini. Alhamdulillah syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih lagi dalam ruangan bicara cinta ilmu berkenaan dengan tasawuh harian dan pada pagi petang yang mulia ini insya-Allah pada segmen yang kedua ini kita cuba melihat beberapa persoalan di kalangan sahabat-sahabat kita yang ini mengemukakannya falyatafaddal masykurah Assalamualaikum ustaz. Waalaikumussalam. Okey, uh, di sini kita ada soalan dari Facebook, ustaz. Soalan dari Megat Marwan, Megat Niza Beliau bertanya bagaimana mendidik anak-anak ...tentang hikmah yang disarankan dalam kitab khususnya soal takdir, kodak dan kodar Allah. Sekian. Terima kasih. Ini antara perkara yang utama kita tengok. Iaitu kalau kita cuba tekuni hadis berkenaan dengan hadis-hadis awal... ...yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, hadis panjang... Datang seorang lelaki yang tak dikenali, iaitu Jibreel Salam, tanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan dan sebagainya. Bila dia tanya tentang iman, Nabi jawab tentang rukun iman. Jadinya, bila tengok ini asas, paksi, kita umat Islam, mesti faham benar-benar makna iman. Apa makna imam? iman? Iman ni yakin, iman ni tak boleh digugak. Iman ini tak boleh separuh-separuh Iman ni mesti penuh Kalau saya tanya tuan-tuan Satu capa satu berapa? Dua Saya kata saya nak bagi duit kat tuan-tuan sekalian Saya nak suruh tukar satu capa satu sepuluh Saya nak bagi sekatuh ringgit seorang Boleh tak? Boleh sebut tapi bangun tidur kejut satu capa satu? Dua Kalau saya paksa tuan-tuan Satu capa satu sepuluh Tuan-tuan boleh terima tak? Boleh terima sebab takut dengan paksa mungkin berlaku satu ancaman. Tapi tuan-tuan bila selamat daripada takut tu satu capa satu apa? Dua juga. Rasa-rasalah kalau mati hidup balik satu capa satu apa? Dua juga. Jadi itu maknanya pegangan kita kita tak ubah. Orang nak pujuk ke orang nak uh, apa ni paksa ke kita tetap kata satu capa satu dua. Jadi itu maknanya iman. Iman ni kita tak boleh. Akidah ni satu ikatan simpulan yang tak boleh. Yang tak boleh digugat. Kita kena ajar anak kita. Benar-benar tentang masalah iman. Sebab itu para sahabah radiyallahu anhum. Cuba garapkan iman di kalangan mereka. Nabi awal-awal lagi sebut masalah iman. Dia bertemu dengan Harisah. Dia tanya, "Ya Harisah, kaifa asbahta?" Wahai Harisah, bagaimana keadaan kamu? Harisah jawab, "Asbahtu mu'minan ya Rasulullah. Saya beriman, alhamdulillah pagi ini." Nabi kata, "Ya Rasul. Ya Harisah, inna likulli shay'in fama haqiqatu imanika?" Wahai Harisah, setiap sesuatu tu ada hakikatnya. Apa hakikat iman kamu? Dia kata, satu persatu Imam ni aku merasakan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Seolah-olah aku terasa Arash tuhanku terpampang Aku rasa maut sedang menunggu di belakangku. Aku rasa aku berada di tiang sirak Syurga di kananku Neraka di kiriku Dia boleh gambar Maka kata Rasulullah SAW selepas itu Benar kamu beriman Al-an ya harisah falzam Kamu betul-betul macam itu Jadi kena belajar kena faham, kena amali dan kena pasak dalam jiwa anak-anak kita tentang iman. Ini yang diajar oleh para sahabat radhiyallahu anhum kepada anak-anak mereka. Kita bacakan mereka kisah macam mana sahabat Bilal bin Rabah al-Habasyi yang bawa iman Khabab ibn al-Arab bawa imam walaupun apa keadaan pun, dia tetap dengan tegas untuk pelihara imam dia. Sejarah cukup banyak dalam nas-nas, Quran, hadis yang menyebutkan kisah-kisah mereka secara langsung atau tak langsung. Kalau macam ini, sudah pasti iman dapat dipasak dengan sebaiknya. Begitu juga kita sentiasa memperbaharukan iman. Dikatakan, jadidu imanakum. Perbaharukan iman kamu. Macam mana ya Rasulullah nak baru? Sebutlah La ilaha illallah. Al-Imam Az-Zarkashi dalam kitabnya makna La telah terangkan dengan panjang lebar apa maksud disebalik La ilaha ini dan itu angka makna lailahaillallah satu satu Kalau boleh dipasak dalam jiwa kita macam ini, kita tak akan gadaikan, kita selamat daripada unsur gejala riddah dan sebagainya, begitu juga generasi dan keturunan kita. Insyaallah soalan seterusnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Tariq bin Kamaruzaman. Saya ada satu soalan. Mekah maksud berhemah dalam nafkah adalah sebahagian dalam kehidupan. Ya. Kalau kita tengok betul-betul ada nas-nas yang menunjukkan Al-iqtisad fil nafakati nisful ma'insyah Orang itu berhemah Atau kita kata berekonomi Dalam kehidupan ni dalam nafkah merupakan Sebahagian separuh daripada kehidupan Ini sebenarnya nak ajar kepada kita Walaupun kita Disuruh dari segi kesufiannya, tasawuhnya. rehatkan daripada tadbir. Tapi dalam mengurus atu cara yang Allah kurniakan kepada kita. Mesti dengan cara bijak. Dengan cara bijak. Kalau tidak, kita akan jadi guging. Ibrahim Al-Khawas. Seorang ulama' tasawuh yang hebat. Dia kata ada dua perkara. Kamu kenal lepasak dalam jiwa kamu. Ada dua perkara. Apa dia? Pertamanya ialah. Kamu... Jangan membazir Apa yang Allah bagi pada kamu Jangan membazir Sahabat kita cerita kat saya Pergi dekat mana Pergi kat Syria pelarian sekarang ni hampir 3 juta Makanan bergebuk Ada mati kebulurang Tapi kita mati obesiti banyak gemuk, kolesterol Darah tinggi, kecil mani Banyak, kena kat potong kaki juga. Bukan kena bom, tapi kena kecil mani saya bukan kata ni, ni nak gambarkan Beza antara mereka dengan kita Jadi, kalau kita Boleh jaga, jangan membazir Kita ingat orang susah baca Macam-macam lagi teruk Kedua, kita Jangan Tamak dengan apa yang kita tak dapat Jadi, kalau kita nak, nak, nak nak ni Susah, tamak ni hurufnya Ta min Ain. Ta min Ain ni orang Arab panggil huruf-huruf Mujawaf, apa makna mujawaf Huruf dalam dalam ni maknanya dia la yashmaq, tak pernah kenyang. sentiasa nak pergi, nak pergi. Jadi dalam erti kata bila kita takbir dengan baik, maka kita akan mengundang kesenangan. Tuan-tuan tengok, urus takbir yang betul dalam syarikat menyebabkan syarikat maju. Urus takbir yang betul dalam negara, negara maju. Dalam negeri, negeri maju Dalam organisasi, organisasi tak akan lingkup dan sebagainya Dia akan menjadi manusia pun sama Jadi itu antara maksud yang disebutkan tadi Ada soalan lain? Silakan Assalamualaikum Ustaz Saya Nuan Syihain Menteri Muhammad Saya ingin bertanya Dalam konteks kita bekerja Adakah kita perlu kepada takbir? Okay. Ya Dalam masa kita bekerja Adakah kita perlu kepada tarbih? Tarbih ni ada beberapa hukum. Ada pada masa tertentu dia panggil wajib. Ada, harus. Ada, tak boleh, haram. Apa makna dia mengikut nawaitu dan mengikut apa yang kita nak tarbih. Kita tarbih yang baik-baik. Yang semestinya ada hubungan kait dengan agama kita untuk kita laksanakan pada masa itu seolah-olah menjadi wajib. Contoh. Kita tengok tabung haji sebagai contoh. Nak melaksanakan satu tugas kepada jemaah haji pergi ke Mekah. Jadi terpaksa buat visa terpaksa hubung, terpaksa pergi yang kalau pakai faunda ataupun lepas gitu tak pergi kita. Jadi di situ termasuk dalam bentuk istita'ah yang perlu dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jadi kena ada peraturan. Lah. Itu penting. Tapi ada niat dalam hati Tadbir nak buat perkara yang tak baik Bila nak buat perkara yang baik Maka pada masa itu tak boleh Apabila kita merancang Apabila kita cuba nak buat perkara yang tak baik Maka tadbir macam itu adalah Tadbir yang menyimpan daripada hakikat sebenar Kita tak boleh Tak boleh buat macam itu Jadinya Tadbir yang sepatutnya ialah kita merancang Kita cuba untuk menjimatkan apa-apa perkara Mungkin masa, mungkin tenaga Dan begitu efisien cara, cara bekerja Pada masa itu, tadbir macam itu bagus Kita buat apa-apa pun kita tadbir Tapi tadbir itu bukan sebagai satu keputusan yang kekal Yang semestinya akan menantijahkan macam itu Tapi termasuk dalam bentuk usaha Yang diizinkan dalam Islam Kita tengok Nabi SAW Nak perang badar Macam mana dia buat Hubungan dengan Tuhan ada Perancangan ada sehingga apabila dia pilih satu tempat untuk duduk untuk orang Islam berkubu di situ sahabat bertanya ya Rasulullah amanzilan am aman fi haza am harbu aw al makida yang salah adakah tempat ini di mana Allah Subhanahuwataala tetakan kamu ataupun dia merupakan satu pemikiran satu strategi perang nabi kata ini satu strategi maka diubah di situ sahabat mepandang Nabi terima. Ertinya takbir macam itu adalah digalakkan dan dibolehkan. Insya-Allah kalau ada soalan lain. Okey ustaz, kita ada soalan yang terakhir dari uh, sahabat kita di Facebook, Ibnu Arsyad. Beliau ingin bertanya, apakah amalan yang paling terkesan untuk menjaga hati? Ya. Yeah. Dalam bab Amalan yang kalau kita tengok Nak jaga hati ni Ni satu cabaran yang paling besar tuan-tuan Hati kata Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah tempat paling ajaib Ajaib hati Dan hati ni Dia tak macam yang lain Dia sentiasa bergerak Dan dia sentiasa pergi mari Dia terasa bergiang-giang Sebab itu dia boleh berbolak balik Duduk sekejap kita boleh fikir macam-macam Pendapat macam-macam dengan sebab itu Nabi ajak satu doa, Ya mukalib al kulub sabikalbiya ala aladini kawalat taatik. Wahai yang membalikkan hati, maka sabikkanlah hatiku atau taat kepada kamu atau agama kamu. Jadi, antara amalan yang sepatutnya memberi kesan untuk disiram hati ini ialah pertamanya zikrullah. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah dengan zikrullah. Maka hati akan menjadi tenang. Kita faham pula apa yang kita zikir dengan mazkur yang kita zikir itu kita faham. Keduanya kita banyak baca Quran, baca Quran dengan tadabur. Allah subhanahuwataala tuliat alaihim ayatu huzadat imana. Di mana apabila dibaca ayat ayat Quran tu, maka bertambahlah yakin dan imannya. Ketiganya hati juga akan menjadi terkesan apabila kita ziarah hubu. Ziarah kubur Nabi Sallam menyebut dalam sebuah hadis Zuru al-kubur fa fa'innaha tuzakirukumul maun Hendaklah kamu ziarah kubur Kerana dia mengingatkan kamu kepada hakikat kematian Jadi kita akan insaf Begitu juga kita tengok orang-orang yang daif, naif, miskin, uzu dan sebagainya Kita menginsafi apa yang berlaku kalau ini kita boleh lakukan sudah pasti hati kita akan terkesan kita sapu kepala anak-anak yatim kesian dia pada masa itu hati kita kata Allah oh, alhamdulillah kalau macam ini Allah tak jadi anak-anak kita anak yatim Allah jadikan kita dalam keadaan ada ibu, ada bapa, kita akan rasa seronok, kita akan rasa insaf, kita akan rasa syukur dan kita nak bantu kawan-kawan kita, sahabat handai kita, anak-anak jiran kita dan sebagainya. Pada masa itu hati kita terkesan. Dan hati ini tuan-tuan, sewajarnya sentiasa dinyahkan daripada segala unsur hasadiki. Uh, Taumak halaba, dendang kesumak, sifat marah yang tak tentu pasal ganti dengan sifat ikhlas. Sifat khasyiatullah, sifat rasa takut kepada Allah dan sifat-sifat yang mahmudah. InsyaAllah dengan cara itu hati kita akan jadi baik dan insyaAllah kita akan bertemu selepas daripada ini. Alhamdulillah kita masih lagi bersiaran dalam ruangan cinta ilmu di TV Al-Hijrah dan insyaAllah kita kita sambung dalam segmen yang ketiga ini bicara tokoh. Dan tokoh yang saya akan bincangkan pada petang yang mulia ini seorang tokoh yang cukup hebat bernama saya. Rasulullah wafat pada tahun sebelah hijrah dan dia dilahirkan pada zaman pemerintahan Sayyiduna Umar Ibn Al-Khattab Dan Sayyid Ibn Al-Musayyib ni seorang yang cukup hebat Antara tanya ialah dia mendapat akses mempelajari ilmu daripada ramai tokoh-tokoh ulama di kalangan sahabah radhiyallahu anhum Termasuklah dikatakan dia pernah belajar dengan ramai yang masyuh termasuk Abu Hurairah. Dan ada pendapat menyatakan dia sempat dengan Umar ibn Al-Khattab. Tapi pendapat yang masyuh dia banyak mengambil berdasarkan daripada anak kepada Umar ibn Al-Khattab iaitu Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Dan Sa'id ibn al musayyib ini sanggup tiga pa'arih. Pergi cari hadis-hadis Nabi Dan dia dianggap orang yang paling alim Berkenaan dengan uh, riwayat Sedina Umar Lalu dia gelar sebagai Rawiyatu Umar Dan juga Rawiyatu Abi Hurairah Abu Hurairah itu adalah uh, Mertua kepadanya Abu Hurairah mengahwinkan anaknya Kepada uh, Sa'id bin al musayyib Tengok jadi hubungan dia rapat sehingga Abu Hurairah menyatakan as'alullaha an yajma'ani baini wa bainaka fi suqil Ya aku minta doa pada Allah supaya Allah hipungkan aku dengan mu wahai Sa'id ibn Al-Musayyib dalam syurga di pasar syurga. Tu bahasa yang dia gunakan. Dan dipuji oleh para ulama bahawa Sa'id ibn Al-Musayyib ni orang yang cukup hebat ingatannya cukup Hajam dan cukup hebat. Dia pernah dengar orang ceramah banyak. Dia boleh ingat satu persatu. Luar biasa. Kuwatul Zakirah. Dan dia dikelas sebagai Sayyidu Tabi'in. Dia belajar dengan para sahabah yang ramai. Dia belajar dengan ramai tokoh-tokoh Tabi'in yang utama. Jadi dengan sebab itu ilmunya terlalu banyak. Dan kerana hebatnya itu dia akhirnya menjadi Sayyidu Tabi'in. Dia di antara yang dipanggil sebagai Fukaha Sabah Kota Madinah. Di Madinah ada tujuh ahli fiqah yang terkemuka. Salah seorangnya Sa'i ibn al-Musayib. Termasuk Kharijah, termasuk Al-Qasim, termasuk Urwah. Termasuk ramai lagi Sulaiman bin Yasar. Tapi Sa'i adalah antara yang terdepan. Abdullah bin Umar pernah apabila ditanya tentang hukum, kata rojaklah kepada Sa'id ibn al-Musayyib. Dan Abdullah ibn Umar bila tengok Sa'id ibn Musayyib berkata, "Lauraa haza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la Kalau orang ni Nabi tengok, Rasulullah SAW tengok pasti dia akan gembira. Itulah hebatnya Sa'id ibn al-Musayyib. Saya masuk fasal seterusnya. Apa kelebihan Sa'id ibn al-Musayyib? Antazun ialah orang yang kuat semayang tuan-tuan. Ini -tuan. orang yang hebat. Dikatakan dia sembahyang Sebagaimana riwayat menyebut Dia sembahyang uh, Berjemaah 50 tahun Al-Imam Al-Auza'i menyebut 40 tahun Dia tak pernah luput takbiratul ihram Bersama Imam Dan Al-Auza'i rahimahullah ta'ala Menyatakan 20 tahun dia sembahyang Dia tak pernah tengok belakang orang Artinya sah pertama Dan dikatakan dia ini Antara orang yang dalam masjid Ada tempat khusus untuk dia sembahyang dia ni seorang yang tinggi bentuk fizikalnya orangnya banyak warna janggutnya putih rambut begitu masa dia tua tapi orang yang ikhlas pada Allah. Dia duduk begitu lama boleh baca Quran. Dan dia ada tempat dia mulazimah di masjid Nabi itu, dia duduk di situ banyak. Dikatakan hampir 50 tahun dia sembahyang subuh dengan wuduk untuk solat isyak. Tengok tuan-tuan dan orang yang kuat bertahajuk pada waktu malam. Dikatakan bahawa dia orang yang banyak berpuasa. Sehingga ulama' bahas apa hukum berpuasa. Bahkan dikatakan hampir tiap-tiap hari dia puasa. Di sini ulama' telah khilaf kepada tiga pendapat. Apa hukum berpuasa, dia panggil puasa selama-lamanya pendapat pertama Ibn hazmin menyatakan hukumnya haram kerana hadis nabi sallallahu menyatakan la saama man saama al abad tidak ada puasa bagi orang yang berpuasa selama-lamanya pendapat yang kedua dinisbahkan kepada imam ahmad bin hanbal hukumnya makruh tetapi jumhurul ulama menyatakan hukum harus bagi hukum harus bagi liman atau kahu bagi mereka yang mampu kecuali menjaga waktu yang tak puasa dua hari raya, hari tashrik maka itu memang tak boleh jadi Sa'id ibn al-Musayib orang yang kuat berpuasa kemudian Sa'id ibn al-Musayib bukan setakadar itu tak orang yang tak pernah pergi ke amari kecuali rumah masjid rumah masjid ini orang yang mewakafkan diri kepada Allah sentiasa pergi ke masjid sebelum masuk waktunya dan dikatakan diri ini cukup mempunyai semangat yang kentang antara semangat ni ialah dia tak beri kawin anak dia dengan mudah-mudah maknanya walaupun ada orang ni mari nak pinang orang ni orang besar bangsawan ni termasuk khalifah pada masa itu iaitu khalifah Abdul Malik nak pinang untuk anaknya Al-Walid dia talak dia bagi kepada siapa? Kepada Ibnu Abi Wada'ah. Namanya Qusayyir Ibn Abi Wada'ah. Yang ketika itu sudah meninggal. Isterinya. Dia panggil. Yang ini harga anak dia. Bukan hargalah. Mas Kawin. Hanya dua dirham cuma. Tapi itulah orang yang dia faham tentang maruah, tentang agama. Jadi orang yang cukup hebat. Ini Sa'id ibn al-Musayib. Sa'id al-Musayib ini, ibn al-Musayib ini, dia dianggap sebagai orang yang paling hebat di zamannya. Cuma ulama' telah khilaf. Di kalangan uh, ulama' siapa yang paling hebat di kalangan tabi'in. Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama, Ahlul Madinah menyatakan Sa'id ibn al-Musayib pendapat yang kedua menyatakan yang paling hebat ialah Al Hasan Al Basri ini orang Basrah pendapat. Pendapat yang ketiga menyatakan yang paling hebat ialah Weiss Al Qarni. Ini pendapat ahli Kufah yang berpendapat macam itu. Walau macam mana pun kata guru kami Fadilatul Syeikh Al Alama Dr. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para ulama menunjukkan bahawa Sa'id ibn Al Musayyib Rajahnya dia, lebihnya dia, dia adalah faqihul ummah. Seorang faqih di kalangan ummah ini yang menjadi merjak rojokan. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz banyak bertanya hukum kepadanya. Para ulama juga rojak kepadanya. Dan dia telah diakui oleh orang-orang yang salih termasuk di kalangan sahabah radiyallahu anhum yang merasakan Sayyid ibn al-Musayyid ini cukup hebat. Dan Syed Ibn Al-Musayib ini tuan-tuan, sejarahnya cukup panjang. Bagaimana dia punya kehebatan-kehebatannya kalau kita tengok. Pertama, kita tengok dia ni orang yang benar-benar ikhlas. Dia tak terima pemberian orang walaupun sedikit. Ini hebat tuan-tuan. Macam mana dia boleh buat macam itu? Sudah tentu dia mempunyai iman yang kukuh. Dia mempunyai pandangan yang setrik, yang kukuh. Mawqifnya sebab... Sejarah menyebut mat walam tamut al mawakif. Orang boleh mati tapi mauqif prinsip tetap ada. Ini yang berlaku kepada Said bin Al Musayyib. Pernah ia dirotan, didera oleh seorang bernama Qasib yang menjadi wakil wali kepada pemerintah pada masa itu. Tapi dia tetap kekal dengan pendapatnya. Hebat dia, tuan-tuan. Dan orang amat-amat menghormati dia. ...fatwanya cukup tegas dan berani. Dia sezaman dengan Hajjad bin Yusuf as saqafai Hajjad ni yang telah bunuh... ...Said ibn Jubair... ...seorang ulama besar. Tapi orang tanya kepada... ...Said ibn al musayyib ...kenapa Hajjad bila pasal kamu... ...dia tak buat apa-apa kepada kamu. Maka dia kata... ...Hajjad tak buat apa-apa kepada aku... ...kerana ada satu kes... Satu hari aku tengok hajat di semayang dengan abah dia Masa tu aku ada Aku tengok cara semayang dia tak betul Lalu aku ambil jenis batu Aku pergi ke muka dia tu bagi tahu semayang ni tak betul Maknanya marahlah Akhirnya hajat merasa terhutang budi kepada Sa'id Ibn Al-Musayib Seraya berkata dengan sebab itulah aku semayang dengan baik Hajja ni memang ada masalah tetapi dalam keadaan masalah ada juga jasa-jasa dia dalam beberapa isu-isu yang tertentu. Sa'id ibn Al-Musayyib ini tuan-tuan dia banyak duduk Madinah dan dia rasa bahagia duduk Madinah dan dia sentiasa melazimi Masjid Nabi dan dia menjadi juru bicara ummah dan ulama-ulama kebanyakannya akan rujuk kepadanya. Melahirkan ramai anak-anak murid yang hebat Guru-guru kepada Guru Imam Malik Juga pernah mempelajari daripada Sa'id Ibn Al-Musayib Jadi Sa'id Ibn Al-Musayib ni Dia mempunyai kedudukan yang cukup mulia Dia meninggal dunia sekitar pada tahun uh, Dalam uh, 94 Hijrah Dalam usia hampir 79 tahun Atau 80 tahun Pada dia mati tahun tu tuan-tuan di mana tahun itu dipanggil sanatul ulama, apa makna tahun ulama, apa makna tahun ulama, tahun itu saja ramai ulama yang meninggal dunia. Antaranya Ali Zainal Abidin, cuci-cuci kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ali ibn Al Husain meninggal dunia pada zaman itu. Begitu juga urwah ibn Az Zuber, siapa urwah? salah seorang fukaha sema. Antaranya juga yang meninggal dunia Sa'id bin Jubair. Dia mati selentak. Tuan-tuan, matinya ulama ini dianggap sebagai patahnya satu mercu kehebatan. Dan ini yang berlaku di kalangan para ulama Sarafus saleh yang rasa sedih bila mati ulama. Sebab bila mati ulama, tuan-tuan bintang tak ada. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama' hatta iza lam yabqa 'alimun ittakhazannasu ru'usan fasu'ilu fa aftawu bighayri ilmin faddalu Allah tak cabut ilmu ni daripada dada manusia. Tapi Allah cabut ilmu ini melalui dengan kematian para ulama' dan tak ada pada masa itu tak ada lagi ulama' walaupun seorang, maka orang ramai akan lantiklah mana-mana orang untuk diketuakan kepadanya. Maka dia telah ditanya, lalu orang ini beri fatwa, masalahnya dia sesak, lagi menyesatkan. Ya wala'iyazubillah, kita takut zaman seperti itu akan berlaku zaman fitnah namanya. baik. Sayyid Ibn Al Musayib Rahimahullah Ta'ala ini Dikatakan seorang Yang benar-benar Semangat dalam melaksanakan ibadah Dia buat haji 40 kali Cuma kita di Malaysia ni kena faham lah Dengan kotanya kita nak ikut Sayyid Ibn Musayib pergi Mekah buat 40 kali menyebabkan kota orang lain ini tak, tak betul lah cara macam itu mungkin kita boleh pergi buat umrah dan sebagainya bahkan sebagaimana yang difatwakan oleh ulama' zaman sekarang mungkin lebih baik kita sedekah kepada orang Gaza uh, Syria uh, sahabat kita di Myanmar ataupun fakir miskin dan sebagainya ini juga perlu kita ambil berdasarkan kepada fik awlawiyah Sayyid Ibn al musayyib rahimahullahu ta'ala dikatakan Bukan sekadar kuat dalam ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi nampak kesang begitu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orangnya yang sentiasa khosyok dan warak Sehingga dia kata antara maksud orang alim itu ialah takut kepada Allah Dan tanda takut kepada Allah ialah dia warak apa maknanya warak? al kafu anil maharim. Segala perkara yang haram, dia menjarakkan diri. Dia tak akan buat. Sebab itu disebutkan warian takun badan nas. Kamu jadilah orang warak. Nescaya kamu menjadi orang yang benar-benar ahli ibadat kepada Allah. Sayyid ibn al-Musayib rahimahullah ta'ala meninggal dunia di kota al-Madinatul Munawarah. Maka itulah bintang yang disebut sebagai Sayyidut Tabi'in. Mudah-mudahan kita boleh mengikut secara mereka ini yang baik, sebagaimana yang disebut, فَتَشَبَّهُ إِلَّمْ تَكُولُ مِسْلَهُمْ إِنَّ تَشَبُّهَ بِالْكِرَامِ فَلَاهُ Tiwulah mereka, sekalipun kamu bukan setara dengan mereka. Mudah-mudahan kita tiwul orang yang hebat kita akan mendapat kemenangan dan kejayaan. Ska daitu akul kauli hazaw astafrullah alazimali walaikum wa salamu alaikom warahmatullahi wabarakatuh.